Kichwa chasomu kinasema mtu akinitumikia baba yangu ataniyeshimu Na tukafungua kwa maandiko tukisema katika kitabu cha Yohana mnangu ulawa kumina ambili msara shina sita Yeso anifuate Tena mtu akinitumikia baba yangu atamweshimu Yohana kumina ambili shina sita kwamba eh, leo hii tunatafuta kuheshimiwa na mungu Tunata, Tunatafuta mungu wa tutende mambo mazuri Mara nyingi wanadamu tunatabia kama ya kutaka mambo yatokee mazuri na huwa si vigumu kujua kwamba ni Mungu anayeyatoa lakini pia huwa tunajisahau kudhani kwamba labda Mungu anayatoa hivi hivi hapana Mungu anayatoa of course sasa uh, Mungu ni Mungu mwenye rehema Biblia katika sehemu nyingine nasema ananyesha mvua yake kwa wenye haki na hata wasio kuwa na haki yani wote tu nani lakini tunapotaka mambo yetu Nguvu zetu, ulinzi wetu, afya zetu, maisha yetu ya kila siku, ya, ya, ya, ya pate cha mungu, ya pate wa mungu, eh, nina sema inatutaka kwanza mungu watuwe shimu. Mtu nae muheshimu katika maisha tu ya kawaida, mtu nae mwe eh, utamtendea yaliyo mazuri mazuli, mfanya kitu kibaya, huta a, a, akipata shida, utamsikiliza kwa sabu na mwe shimu. Eh. kwa mamta na mwe shimu mzazi wake. Eh, hivi unadhani kwa mfano una unabla una mzazi wako. Una na mzee mwingine ambaye sio wa kwako, hamna uhusiano. Ukiwa na kukatokea shida, utaenda kwa huyu ambaye ni mzazi wako, unayemheshimu au utaenda kwa mtu mingine yote hiyo. Utaenda kwa mzazi wako, si Ukiwa na labda kuna watoto hawana labda karo za shule. Utaanza na mtoto wako yule au utaanza na na wajirani kwenda kumlipia? na mtoto wako Mungu anasema eh ili kusudi aweze kututendea vitu frani, kwepo kuna uhusiano fulani unaotokana na sisi kumtumikia Kristo kumtumikia Mungu eh, eh, ni vizuri mtu kuheshimiwa labda na labda maeneo ya kazi na bosi wako. mtu mbaya naheshima na bosi wake kunapotokea fursa ndio anapewa yeye Eh frana na anaheshimiwa na frani inaweza kutokana na urafiki inaweza kutokana na vitu vyote ambavyo anafanya wengine mpaka rushwa lakini mtu anayeheshimiwa na bosi wake eh Mungu ni bosi wetu huwa anampa fursa ile vile Mungu akikuheshimu atakupa fursa Eh mtu anayeheshimiwa na unasikia na anaheshimiwa na raisi yani wakuta kichochote ndani eh, ya nchi eh anaweza hata akatoa kauli mambo yote yakatendeka kwa sababu anaheshimiwa na yule Kiongozi, mtu anayeshimua na popote pale, mtu anayeshimua kufaidi eh, vitu vya yule ambaye anayeshimua nae eh? Lakini zaidi sana, uo ni mfano wa dunia, zaidi sana, mungu anatutaka, eh, na anadhani bila hata kututaka mungu Sisi wenyewe, ingekuwa ni vizuri tuyeshimua na mungu kuliko kushimua na wanadama Mimi natamani niyeshimua na mungu kuliko kushimua na posi Nikiba hatika ni, ni yeshimu ya na vyote biwiri. Bosa ni yeshimu na mungu wa ni yeshimu. Lakini mara nyingine huwa vinapishata. Na mara nyingine Ila si ajabu. Bata yitokujo kuona uko mbele. Kutu katika kitabu cha mithari. Mutangulia tu kuhigusa pale. Mithari mlangu wa kumina sita. Mstari wa saba. Eh, eh, eh, mtuende pale. Mtuende pale. Mithari kumina sita. Kama utangulizi tu. Mithari mlango ule wa kumina sita. Make, wa krista, kwa kwa kwa kwa kwa kana kwamba kwa kwa tunakwahi tujui lakini tukute tu pale. Isafari 16:7 nasema hivi. Isafari 16:7 nasema hivi. Njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. Yaani kama Mungu akikupenda, akiku, unja zako na zangu zikimpendeza, hata wale maadui maadui na nini na hata angekuwa ni bosi mbaya, Biblia inasema ataleta upatanisho kati kati yako na wale maadui. By the way, nisha sema na nitaindraa kurudia. Si, si vizuri. Kila siku punguza idadi ya kitu ya mta na hitu wadu ya. Wapunguze na waishi. Niju letu kumaliza wadu kabisa kapisa. E, niju letu. Eh, e, mungu wa ukiomba ata kusikia. Asipo kikweshimu Mungu akikuheshimu ukilia ata kusikia ata kujilia katika kilio chako. E, hey. uh, Usi, usi na tumeona kwamba heshima inatokana na yeye anasema mtu akiniheshimu baba mtu akinitumikia baba atamheshimu. Mungu uh, akikuheshimu ukilia atasikia sauti yako. Mungu akikuheshimu ukikosea atakusamehe. Eh. Hey. Anasema ni mtoto wangu. Eh ninamjua ninamheshimu ni rahisi kusahau hata makosa yake. Mungu akikuheshimu ukiita ataitika. Eh uheshima wako na yakangu itotokana na inatokana na kumtumikia Mungu bila eh, Mungu akikuheshimu ukitengwa na watu atakujiria ye Yaani watu watakutenga wengine wote yatakuwa pamoja na wewe. Hata kuacha katika matatizo ya. Katika upeke wako, ata pamoja na wewe, hata kama umetengwa na watu. Kuna maisha ya kutengwa? Unawezo kutengwa na watu? Eh. By the way, utatengwa na watu. Kwa vioote, kuna siku, takuwa umetengwa. Ulazimishe ku, ku, kuwa katikati ya kila mtu, kuna siku, na nisio siku chache, utajikuto na itaji, nguvu uwepo wa mungu, akawa niyo kampani yako. Eh. Mtu ambaye ameshugha na Mungu ukiwa umetengwa atakujilia atakua he, ata, ata, atakufariji. Mungu akikuheshimu ukiteswa ataingilia kati. Mungu akikuheshimu ukionewa ataingilia kati. Mungu akikuheshimu ukipungukiwa atakujazia. Boni mungu. Mungu akikuheshimu ukihuzunika atakufariji Mungu akikuheshimu ukipungukiwa atakupongezea kila chochote kwa sababu so, Mungu hapungukiwa la chochote ngoja unaweza kuheshimiwa na na wanadamu ukaheshimiwa na viongozi ukaheshimiwa na maboss ukaheshimiwa mtaani lakini vitu vingi unaweza ukapungukiwa kama hivi niwaisema bado usipate huo msaada eh tunajikumbuka kum... Kumtumikia kristo, ili kusudi mungu, aweze kutuwe shimu. Mtuangalie vipengele ilikuwa ni utangulizi, tuangalie, tuangalie katika vipengere kadhaa vipengele misali mi mi leo ni minki dogu lakini mwaja tuende haraka kiasitake. E, hoja kwa ya seoma buwana, ata kutetea thidia wabaya wa, mungu wa bwana e, atakutetea dhidi ya wabaya wako. Nimesema ha, hata kama lengo letu Mungu anatutaka tusiwe na wabaya na kama tuna wabaya wanatokana Biblia inasema wawe ni Mungu ndio wanakuwa adui Lakini dunia hii Hawata hawataisha. Tena wengine Biblia inasema adui mtu ni watu wa nyumbani Wale uliokuwa umewesabu kabisa wa karibu ndio wanaweza kuwa adui zako. sema E bwana ata kuteleza zidi ya wabaya wako mungu aki koeeshimu muto e, mungu muto akinetumika bwana tumeeshimu ata koeeshimu eeshimu amungu pakoita kwa, kwa, kwa nini ni kuku ni kukutetea teleza ya wabaya wako e mtu nengatika tuisha wana kita picha misari misari mlango a kwa misari kumla sasa ba ana e, zako ziki pene ziki pene zamu iyo no eeshimu yake mungu akapeneza naowe hata maadui maadui zako ata kupa tani Unajua unaweza ukatamani kupatanana na mtu akawa hapatanishiki. Ndio sio? Kabisa. Kwani ninachokisema ni kigeni. Hakuna mtu ambaye unatamani upatanane naye lakini hapatanishiki. Si, Wengine tu naamini kila mtu anaye tena wewe kwambi kila mtu anao kima cha chini unao wawili. Hapo ulipo. Kuna watu wawili useme ha nawajua si wajui. Kuna watu wawili kima cha chini. Kama unawo wachache, unawo wawiri. Lakini wazo kwa nao watano hapo lipu. Unatamani upatane nao. Lakini kwa sababu weshima ya mungu haijaja, mungu hawapatanishi na wewe. Ili kusudu wendele kudundwa na mwe wako. Tafute weshima ya mungu. Kitapucha ayubu, mlango, e, mlango ule wa arobaini na mbili. Kitapucha ayubu, muishoni, ndo mlango wa muisho. Mungu wa arobaini na mbili, saba na kuna watu anajita rafiki zake ayubu, akina ilifazi wale, eh? Na kina kinazuhari na nani Lakini hawa kuwa marafiki kweri Wa likuwa badala ya kumufariji Wa likuwa kama wanakuja kama kumusuta kidole. Wea ayubu ni unaona ma, ma, Unaona zamizaku zime kufanya mupati watatizo yote haya eh? Of course ya hata mkewake eh? Sasa Ikafika semu frani ayubu wakawa nasema Jawani sasa naomba mwondoke Ni baki peke yangu na mungu wangu Tu faraja haki na nitrosha Kwa hawa mwondoke yondoke Ayubu 42:7 na 8 Biblia inasema hivi Basi ikawa baada ya Bwana kumambia Ayubu maneno hayo alimkanyakanya Ayubu nyuma kidogo Bwana akamambia huyo elfazi mtemani hasira zangu zinawaka juu yako na juu ya hawa rafiki zako wawili kwa kuwa ninyi hamkunena yaliyo mema katika habari zangu kama alivyonena mtumishi wangu Ayubu Huyu alikuwa mtumishi wa Mungu. Biblia inasema mtu akinitumikia, akiwa mtumishi wangu, mimi nitasimama upande wake lidia wa wake. Tunamona Mungu anamoehesabu Ayubu kama mtumishi wake, anatimiza lile neno kwamba mtu akinitumikia, eh? Maana Ayubu ni mtumishi wa Mungu. Utasema alitumikia ni Tutakuja kuona mbele kidogo. Eh? Anaanza sasa kuwakemea aduiza za Ayubu. Mungu atakemea atakemea Aduiza. Kama hata kweishimu. Na kama utamutumikia. Kama uta, uta, uta, utafanya kati ya mungu. Utakuwa maminifu katika ibada. Leo hii watu ingina nanaza kati ya ibada. Ni leo kesho asijete. Aafa na kudangaya kwa naikuwa semfrani. Ni huongo. Eh? Usisi unadanganya mimi ndo na usika na ibada zako. Mambie mungu wako. Mdangaya mungu wako. Misali eh? wa nani? Nasema. Basi sasa. Jitu alieni ngombe wa ume saba. Na kondo wa ume saba. Muka muendee mtumishi wangu. Nauna baadu kitu kinejo mfanya ayubu. Aheshimike ni kwamba ni mtumishi wa mungu. Nani anajiesabu kama nukutushu wa mungu wapa tulipu? Eh? Nangu tafakari wangalie weo na mtumikia mungu? Ye, mungu yuko tayari kama alivu mfanya ayubu hapa. Haka sema eminende muka tingenezi na ayubu. Tena muka muangukee. Yule ni mtumishi wangu yule. Eh? mkam anasema wewe na mtumishi mkajisongezee sadaka za kuteketezwa yani kama anaenda kumwabudu fulani na huyo mtumishi wangu naona mara na mtaja aibu kama mtumishi wake mara tatu misali miwili anamtaja mara 3 hajasema huyu mtamungu hapana hajasema huyu mtakatifu hapana hajasema huyu uh, alisema alikuwa uhusiano wake na Mungu likuwa katika utumishi mtu akimtumikia baba atamheshimu Mungu anamheshimu aibu hapa Eh, kwa yu tunawono gomba hili habari naendelea, bado ana, ana, wale watu wanabidi, wajangushe wa, wa mbele ayubu na nini, no wakapata nafu. Mungu anamtetea ayubu. Je, hile msa, yani maerezo nileo mungu wa kikueshimu, mungu wa shimu, mungu wa kikueshimu, hata kutetea, hata, jee, haya kwa ayubu, kama haya kwa ayubu, ya nata na kwa, na nakuombea atimia kwa, aminu. M, M tusome katika kitabu cha Ayubu mlango ule tulikuwa kwenye mlango wa 42 turudi nyuma kidogo kitabu cha Ayubu 42 turudi kushoto zaidi mlango wa 3 Ayubu 3 Ah tusome nne samani Ayubu 4 tusome 4 Tuanzia mstari wa 3 Biblia inasema tazama wewe hawa ni wale walio walio kuja baadaye kuanguka mbele yake Jamani hakuna kitu kizuri kama mtu waliye kuwa menjige kama adui yako kuja kwa muka kwako. Inafuraisha. Lakini sasa adui yako wakija kwako usijinuke usima sasa unaona sasa. Ye, hey, sasa umeanguka, eh, nimekushinda sasa. Ukatwa kumisapana. Mshukuru mungu kama amekupatanisha na adui zako. Kama amekututia dhidia wabaya wako. Eh? Kwa tunahona hawa maadui au wana ni marafiki. By the way, watu wengine wano ujifanya rafiki zako wanozuka yukuta siyo marafiki kwee. Hawa watatu wa walikuwa kwa ayubu kana na kwamba ni marafiki Lakini walikuwa kimisimuwa wali mekujia kumusuta Na usia kusema kwamba ni watu wengine hivyo sisi mimi na wewe na mimi na yo naweza nikawa kwenye nafasi za hawa Ayubu wakawa ni mtu mwingine. Tatizo sisi unadhani kwamba ndo wakina ayubu Alafu wengine wote ndo wakina elifazi Hapana Wakati mwingi sisi wa kristo na mimi na yo ngea Ndo unakuwa ni elifazi ayubu ni mtu mwingine. Tujitahidi tu ya ayubu watumishu wa Nani, pamoja na mimi hili Msaidizi watatu 3 anasema tazama wanamshuhudia ileo amefika tu tazama wewe umewafunza watu wengi eh, nawe umeumeitia nguvu mikono iliyokuwa minyonge Msaidizi wa 4 maneno yako yamemtegemeza huyo aliyekuwa anaanguka nawe umeyaimarisha magoti ya ma, magoti manyonge usara tano lakini sasa yamekufikiria wewe na wa, na nawe wafa moyo, na moyo yamekugusa nawe wafadhaika hao watu ulikuwa kwamba yuko ulipokuwa bado afya yako iko salama na vitu yako vipo na watoto wako na mji wako haujapigwa pasuka pasuka ulikuwa unawafundisha watu habari za Mungu ulikuwa unawategemeza wanyonge magoti madhaifu uliimarisha yaani ulikuwa mtu utumishi mpaka adui zake watu ambao kuwa hawampendi sana 예, ya poga mkuja kumangari. Ikiunadani unapoga kujamziba tu, unapoga kujia kumangari, Wanakuwa mkuja kukuwa sana. Hapana Wanakuja tu, iko sawa unajua na wewe siku njini utenda kwa wao? Wao, wanaenda kafunga miwajao waka, wana mshudia, wana sima we kwa mungu. Tunapo tega magoti manyonge nyonge, tunapo tega mesa maskini, tunapo asaidia watu wengine Tunakuwa toa mungu Tunakuwa tunapo toa mungu. Nambari na sema, wari kuapi, arikuwa na wafunza, wengine, Alikuwa na wafundisha. Wewe arikuwa moberu. Waneno na mimi chini yake ya majaribu ikafika e? kwa hiyo tunaona kwamba utumishi wa ayubu hauna shaka hata maadui zake wanamshuhudia Mungu mwenyewe anasema mara zaidi ya tatu. anasema ayubu mtumishi wangu ayubu mtumishi wangu sababu Mungu anamheshimu tuende katika kitabu cha sabu. Sabu mlango ule wa 12 Sabu ni kitabu cha 4 kaandika vile kitabu ya agano la kale mwanzo kutoka um, mambo ya walawi hesabu kitabu cha 4 kile nime yuko manzoni manzoni ku hesabu mlango ule wa 12 Kana sema mambo mengine aya jamani mshukuru Mungu wama mleza ninge, wana, wana, wana, wana kwa mnaweza mkasikia mahubiri hapa naona kama watu wengine na sio ninyi tu hata waleomba wana yanachukulia poa hizo sauti za kunyaga kuzima alafu tutatamani sana eh yeah, tuyachukulie kwa uzito wake. Kwa sababu mrango wa 12 mstari ule wa uh, wa 7 na kumi anasema hivi, soma mpaka 10 anasema. Imi. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Unaona uhusiano wa Mungu na Musa, Mungu na Musa walikuwa karibu sana. Lakini uhusiano wake ni kwamba sio kitu kingine ni utumishi. Mtu akinitumikia baba atamwisho ndio kichwa cha somo la leo kilichotokea katika Yohana 12:26. Sivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu, alikuwa mtumishi tena mwaminifu. By the way, mtumishi kumtumikia Mungu haitoshi, inatakiwa tu atumishi mwaminifu. Eh. Unakuta mtu ni mtumishi lakini siku ya kutumika haipo. Huyo ni mtumishi ambaye sio mwaminifu. Eh? Sivyo alivyo mtumishu wangu Musa. Yeye ni maminifu katika nyumba yangu yote. Kwa hivyo mtu akiwa kama Musa. Kwa wani kuwa kama Musa ni kazi mkumu sana. Bwewa hapo kia munga asema mimi takua Musa wa mungu wa leo. Kwa soo Musa ayu kwa tena. Mungu anapitafta Musa. Anapitafta Musa wa leo. Na mungu hana upendeleo. leo. Eh, anasema. kwake ke ni Anasema yeye ni maminifu katika nyumba yangu yote. Kwake ke ni Mdomo kwa mdomo, maana wazi wazi e, eh. maana wazi wazi wala si kwa mafumbo. Anasema kwa habari ya Musa, sita fumba fumba, nitasema wazi wazi. Tofauti na wengine wote, Musa peke yake, nitamfafanuria kila kitu. Usiome mungu akufumbe, usiome mambo, leo hii wa Kristo wamefumbo habali za mungu kabisi. Nasema kuona wataona hawata hawa, Kutazama watazama lakini hawataona Kusikia watasikia hawata elewa, eh na, ku, na, na, na, na, na mambo mengine mengi Omba mungu weze kufunguliwa na mungu Hakuna faida yoyote Tunazo kuipata tukiwa mbele za mungu tukiwa tumefumba na kweli ya Tukiwa uhusiano wetu na mungu ni wakivuli kivuli, kivuli. Hapana, hazmatuwe na useno wa mungu wa nuru, wa wazi-wazi Mungu anasema, wengine ote na waona wamepungua-pungua mm. hawa, nitanina nao kwa mafumo-mafumo, lakini Musa nitanina nae wazi-wazi, mdomo kwa mdomo Hakuwa na hubiri, hatakuwa na juwa nacho kihubiri Mimi ni kihubiri hapa na juwa ni nacho kihubiri, seo kusema kwamba na juwa kina kitu mia kwami, lakini ni na juwa na juwa kihubiri kulikuwa hubiri He, he Anasema, mbona basi nini Hamkuogopa kumnenea mtumishi wangu huyo Musa? Yani kulikuwa kuna ili soma ndakuja kukufundisha siku nyingine lakini nimegusa tu kidogo. Hapo kuna kina Miriam ni yake mkubwa Musa na kaka yake mwingine mkubwa pia anaitwa Haruni Wakamgeuka geuka kuna vitu fulani vilitokea. Musa alienda kaoa mwanamke wa Etiopia. E, naonekana mke wake alikuwa hajatulia, akaoa mwingine. Wakaanza kumzuvuruga furuga wakasema au wakamuinwa wakakasirika Aka sema kwanini muna mse, Kwa nini muna muna sumbuam tu mishwanga mungu. Miriam, akapata ukoma papa kuwa papa, mbona sema kufanau. Manage ni nini? Maduiza kuwa kihinuka na mara ni au rikosio maduwa mshirikuo maduwa mungu. Maduiza kuwa kihinuka mungu na nataka kwa ukoma utasema umelaani apa nani mesoma bikoje bibuli? Kwa hili kabisa Kabisa, ukiwa unamtulikia mungu, akatokea tokea dui zako okay, Unaweza kwa ukoma ulisha toko mezo By the way ukoma ulisha toko mezo Lakini mengine Mdudu anayisavisha ukoma, anayi anayiwa hapo mtasikiliza vizuri Kwa soo ni kusema tu saansi mna, mna vizuri Mdudu, mdudu wa ukoma na mdudu wa tibi ni mmoja Uwati wanaito mycobacterium, mmoja Kwa hiyo ukoma umeondoka tibi, kwa hanyo tibi meondoka popote ipo Lakini chochote kile Mungu tumia. akitokea adui atakayejiinua kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu, kwa sababu wewe ni mwaminifu mbele Mungu, kwa sababu unapenda maneno ya Mungu, unasoma neno la Mungu, una mtumikia Mungu, unapeleka una injili, unafanya nini? Biblia inasema atashughulika naye kama anashughulika na Miriam. Eh, hivyo hey, wazi. Mtu akinitumikia baba atamheshimu. Twende katika kitabu cha Uh, sitaenda huko kwa ajili ya muda nitawakumbusha. Sisi kitabu. Usoma kitabu cha kutoka mlango wa 7, Kutoka wa kwanza, kutoka e, Ali Eh, Mungu alimwambia alisema na Musa na Haruni. Akasema sasa wewe Musa, wewe utakuwa kama Mungu na Haruni atakuwa kama ndo wako. Utakuwa kama Mungu kwa kwa Farao. Yani Mungu anachukua mamlaka yake. Anayashusha kwa rafiki yake Musa. Unajua wengi wameamini ndugu zangu Mungu ni mwaminifu na Mungu hana upendeleo alichokifanya kwa Musa ana uwezo wa kukifanya kwako kwa kwa na mimi na wewe unayetufuatilia ana uwezo wa kushusha zile nguvu za kimungu akaziweka katika maisha yako na ya mwingine yote anayemwamini anayemtumia mwaminifu kwake mtumishi mwaminifu kama Musa ukawa unama, una unafanya kama Mungu vile Kama inafanyika kwa Musa italifanyika hata kwangu na weo. Eh? Uyo ni mta mbae na mungu na ni maminifu kwa mungu Eee Ibrahimu kwa ajili ya munda tena Sina munda wakutoshanita Kisoma kitabu ya manzo mlango wa ishirini Mustari wa tatu na kumina saba Mustari yomiwili sura lanzima lakini ni me Chukua mustari ule wa manzo manzo wa tatu na ule wa mwisho wa kumina saba Mlangu wa ishirini kwa kuna na mfame wa wa Wakikanani mkanani alikuwa anaitwa Abimeleki Abimelech wakina Musa akina Ayubu ah, akina Ibrahimu walipopata njaa walienda kukuishi kule lakini wakataka kumchukua mke wake Ibrahimu alikuwa anaitwa Sara eh baadaye Mungu anamtetea mu, eh, Ibrahimu eh, anaanza ana kuakanamiza adui zake ye wale akina wa Abimelech Merik. Merik hakuwa amefanya makosa moja kwa moja lakini hakuwa vile vile sahihi ni kama ndivyo tulivyo mara nyingi huko katika njia ambazo sio kosa sio ra yani yuko katikati Mungu akasema pana mimi nitampigania mtumishi wangu Ibrahimu a kama uru, kama ulikuwa una labda ulikuwa una mirathi mtu ananaya kunyang'aya mirathi anaitetea huyo alikuwa ni mke wake alikuwa anataka myang'aya lakini unaweza kunyang'aya chochote kile na watu leo hii kuzurumiwa ni kitu ya kawaida sana Eh, na ngine Mungu anakuja eh, Anasababisha anasababisha yoyote ylinavyokuwa haki yako unaipata. Eh. eh katika kitabu cha sameri wa pili mstari Mwangu wa mbili Huyo mstari ni mzito. Daudi Daudi alikuwa na alikuwa na anashuhudia ana, ana aliyetetewa na Mungu. Jamani, naomba uj Utauishi maisha kutetea na mungu wako. Dunia ya lewe mejaa duruma. Lewe hii unaezu kata. Unaezu kata. Unaezu vitu wa vigumu vigumu. Hii vitu ndivyo vipo duniani. Leo hii mtu kuturumiwa na mkewe na mmewe na watoto wake na jilani sake. Ni jito macho yikinaezu kakira mwaka ukua unaudurumiwa na mmoja wako. Usishangai. Kwa mba raba. Watu siwa waminifu. Watu siwa waminifu kabisa. Yakini. Aliepo wako kutetea waminifu ni huyo mungu. Ambayo. Tuna wa, utetezu wako unakuja katika Ukaribu wetu na ee katika utumishu wetu Samueli wapiri shina mbiri Samueli wapiri shina mbiri Bibina nasema msara wa kumina nane Samueli wapiri shina mbiri kumina nane nasema Anasema akaniokoa na adui yangu mwenye nguvu Na wale walio nichukia, maana walikuwa na nguvu kuliko mimi Yamani, ukweli tuseme ni kwamba duniani tutakutana na vitu vya nguvu kutozidi utakutana na ugonjwa unaokuzidi nguvu unaomzidi nguvu na unaomzidi ufahamu huyo daktari unayomtegemea utakutana na ugonjwa utakutana na na, na, na matatizo mbali, mbali na, na, na, na, na na na vitu mbalimbali mbali katika ulimwengu huu eh? Na hata mtu adui tu tuwa mbae Tafuta kufanya kitu chote Ambaya takuwa na kuzidi nguvu Unajua atakai kutetea ni nani Ni huyo mungu ambaye unamutumikia Ndaki meandikuwa kwenye biblia Daudi anasema Alinitetea zidi ya maadui waliokuwa na nguvu nguvu rahisi Kukutana na changamoto mbili tatu Za kawaida kawaida ambazo Unaziweza, unaziwezu kwa shizishinda zidi nguvu Sawa, lakini Lakini, kuna zile za kuja zina kuzidi nguvu Na mwitajima Na zizo nyingi uwa zina nguvu e? Tune katika uja piti, tunawana uja Bwana ata kutetea ya wabaya wako Na madui wanao kuzidi nguvu Tukimtumikia mungu Tukimtumikia mungu Hata kusifu za watesi wako Hakuna kitu kibaya Kama watu walio na wana konea hemu Ama wivu Awote wala ambawa nataka uanguke Alavu kwa sikia unasifu wa eh He Unasifu wa, wa. Hii nyo yiritokea kwa modekai Kwenye kitabuja Esther Halikuwa kula mta naikitwa Hamani Hamani halikuwa nataka amuwe Amalize amuangamize na wayahudi wengine wote Yani tuzeme awa, awa wachamungu wote e, Lakini wakungozo na modekai Moadeka akaja kusifiwa mbele za eh, na mfame Hausuero akamsifu mbele za adui yake Hamathi na baadaye akamhukumu yule Hamathi. Hamani eti Hamathi Hamani eh. Lakini tuende katika kitabu cha Mungu Mungu atakusifu mbele za watesi wako. Unaona ukasema katika tukio gani? Nitakueleweesha. Tuende katika kitabu cha Matamlarango la kumina moja, kumina moja E, Matawa kuminamonja Tuna nena maneno kwa uthibitisho wa mandiko Kena ma, uthibitisho mkuba Matawa kuminamonja Mipriye nasema Tuanzia msari wa saba mpaka wa kumi naseme. Na hawa walipo zao Yesu alianza kuambia makutano habari za Yohana mulitoka kwenda nyekani kutazama nini unyasi kutikiso na upepo lakini mlitoka kwenda kuona nini mtu alie vikuwa mavazi mororo tazama watu ovao mavazi mororo wamo katika nyumba za wafau lakini kwa nini mlitoka ni kuona nabi naamu na, na wambia na alie mkuu zaidi ya nabi anaanza aanza yohana mazaya suma nyesi mmezoe manabi madabi huyu ni mkuu kunikuwa nabi ni kwa sababu alikuwa mtumishi wake. waki eh? Anaendelea msara wakui na moja, anaendelea kumsifu Mbele za watu walikuwa kimsingi hawa msikiliza wa -kubali, kubali Anasema hivi Amini na waambieni haja ondokea mtu katika wazawa wa wanawake Alie mkuhu kuliko wakana mbatizaji Walakini mdogo katika wafarma wa mbinguni ni mkuu kuliko ye Anasema katika wanadamu wote. waliozaliwa Hakuna mkukuli kwa hana mazaji. Anamusifu mbele za watu hindi. Mungu atakusifu mbele za wanadamu. Mbele. Biblia nasema mbele za malaika pia. Eh? Matayo. Eh, tumetoko ni Matayo. Tuende katika kitabu cha ofuno. Funo mlango wa 3 msari wa 12. 1 wa Hapa na, na kanisa. Kanisa la hatiwa. au siatira eh a, an, anajua sio kwamba anaishia ku, ku, ku, kutambua kazi zako wewe peke yako na kanisa zima kama kanisa leno mtumikia anarijua analisifu eh analisifu mbele za watu eh mbele za wanadamu eh mbele za malaika mbele za Mungu baba eh anasema katika kitabu cha ufunuo 3 kitabu cha ufunuo lango la 3 mstari wa 12 anasema hivyo é aí vem a minha minha funo atap tá para o corabem minha funo ambi o olhar e esta feita viszuri me cansa a teatira ok mas era Na yajua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako. Huo ndo utumishi. imani yetu kwa Mungu ni sema utumishi wetu. huduma kwa Mungu, eh? Anasema nayajua. Leo hii tuweze kwa tunamtumikia Mungu tukao anasema kama Mungu haoni au Mungu hatambui, hapana. Maana ndama anaweza sitambue. Eh unaweza kufanya kazi labda ukamfanyia mtu kitu asitambue. unafanya kufanya kazi labda bosi asikujua asikuthamini lakini Mungu anakutambua. Hebu nisome ile ile maneno anasema, "Nayajua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako." Hiyo ni vitu ambavyo Mungu anajua. Mungu anajua na anasema Navahama. Hakuna kitu kimoja kifanya asijue. Eh. Eh. Anasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza E, kama unawezo kutafuta pamoja na mimi Musari wa msina nane Kwa kwanza wa msina nane Nasema mimi Nasema Asi nugu zangu Wapendwa muimarike Tiki sike Mukazidi sana Kutenda kazi ya buwana Siku zote Huku ndo utumishu Kutenda kazi ya buwana Siku zote Kwa kuwa Mwajua ya kwamba Taabu yenu Sibure katika buwana Mungu anatambua Unapotadika kwa achiri Yata e, Na Na siku na, na, na lazima tofauti za watu na mtumikia Mungu anasema mtumikia Mungu ziwepo zitaonekana. Mungu hata kwa sababu anajua eh, na anaona anatambua na anakusifu vile vile. Twende katika hoja nyingine. Mtu akimtumikia Mungu eh Biblia inasema atakuketisha mahali pa juu. Leo hii hakuna kitu kibaya kama kuwa chini. Watu wanatafuta sana kuwa juu, kuinuka, wanajiinua. Wanaweza kalazimishwa kuvaa vizuri, kufanya imrudi eh, tu aonekane yuko juu imradi hapa, hapana juu. Lakini si vibaya kufanya hivyo, lakini ni vizuri tukipandishwa na kuketishwa na Mungu sehemu ya juu, sehemu iliyoinuka. Eh, emtusome katika kitabu cha Luka mlango wa 13. Eh, Luka 13. Luka 13 vipindi unasema Um, tutoe timu madogo. kwenye ruka. Twende kwenye ruka. Ruka 10 na twende 12. Tume tunajua ku, anasema 37. Ruka 12 37 anasema hivyo. Heri mtuma, heri watuma wale. U, utuma andao utumisho ni kutumika Kufanya kazi ya Mungu. Heli watuma wale Ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha Hawa tu wako makini wako kazini, Anapo kukesha Hana maana nyingine zaidi ya Kuwa una uko unaendelea na majukumu lio kupa Siu kwamba umelala umeachana eh? By the way bwena sema yesu kisa ta kuja Kuna unguma anaheza siikuti imani duniana Ta watu Hawa poten Wameenda wapi Wako duniani wameondoka katika utumishi wake katika imani Biblia nasema katika kitabu cha Timotheo anasema siku za mwisho tutatokea ninalijua katika lugha ya King James Kiswahili taki kumbukie anasema a great eh, a great falling away yani watu kuanguka kurudi nyuma kabisa wote wakawa wametoka kwa Mungu wakawa wamevutwa wame katika ulimwengu wanatumikia ulimwengu na shetani wao Eh, anasema atakapo wakuta wanao, wanao kesha eh, Na wanaenderea kwaereza saa watu Heli watuma wale ambao banao ajapo Atawakuta wana Amini na wamieni Atajifunga na kuwakaribisha chakulani Anawakitisha kwenye kiti cha ensi Unakula chakula kimoja pamoja na Yesu Christ eh? Atakuja na kuwahudumia A watu leo hii ukitokea hapo ulipo na hait si rahisi haitakupata haita, haita ukaitwa ikuru utatangazwa ut, uta na vyombo vyote vya Tanzania vya habari tutaitwa katika ka, katika utumishi katika chakula semku lakini biblia inasema hawa walio wadogo wewe mdogo na mimi mdogo tutaitwa tunapomtumikia Yesu Kristo biblia katika chak, kwenye chakula cha Yesu Kristo katika hafra Katika meza. Katika e, chakula cha Yesu Kristo. Katika meza Yesu Kristo. Pina sema katika kitabu cha... Tukua kwenye ruka kuminambiri. Tukai umu kwenye ruka. Ruka 22. Pina sema hivi. Kitabu cha ruka mlangu ule wa 22. Mustari ule wa 28. Hata tuketisha. Pamoja na wakuhu. Hata tuketisha chakulani. Unatukasema ni vini. Nibada ya kufa au duniani. Kote ni kwa mungu. Hata kutendea duniani, hata kutendea na minguni. Mbina nasema katika kitapita ruka shina mbili, shina nane, anasema hivi, nanyi, nanyi, nanyi, nanyi, nanyi mlio dumu pamoja nami katika majaribu yangu. Naiki wadikuwa natumika nae katika kujaribu wakwaki. Hawa ndo wadifanda pamoja nae mrimani. Yeah. Nami na wawekea nanyi ufarme kama vile kama vile baba yangu alivyo niwekea mimi mpate kula na kunywa mezani pangu katika wa wangu na kuketi katika viti vya enzi huku mke wa hukumu kabila 12 za Israel. hii itatimia duniani na mbinguni duniani na mbinguni hawa watu wanaheshimana Mungu Hao watu wanakuuzwa na Mungu anainuliwa na Mungu. Hao watu ni kwa sababu ana mtumikia anasema mmendumba na mimi katika tabu zangu. Eh, hamkuniacha katika tabu zangu. Eh, Mungu anataka tuwe pamoja naye e, katika hata wengine wote wakimkataa, ukae pamoja naye. Hata wengine wote wakirudi nyuma, wewe songa mbele pamoja na Yesu Kristo. Biblia inasema, eh. Yo habari anairudia pia hata katika kitabu cha Mathayo 19 Nasema mtaka katika viti kumina ziviri mkiukumu kabila za Israel Na haza ama kwa ujuma e, Unaweza sema kwa sema hiko hapi katika kitabu cha ufunomu langwa 20 Funuo 20 nasema hivi Funuo 20 4 na 5 anasema hivi Kwa ufunuo Funuo 20 4 na 5 hivi kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake hao wanasema ni watu wa Yesu Kristo wale ambao waliomtumikia Yesu waliokuwa pamoja na Yesu. baadaye watu wataenda mbinguni wataokolewa mbinguni kwa imani tutafika mbinguni lakini wale watakao kaa katika viti hivi vikubwa vya Yesu Kristo leo hivi mtakichaguliwa akawa labda mkuu wa wilaya mkuu wa si waziri anaonekana ni mtu wameinuliwa. na kweli duniani lakini mbinguni nasema tungetamani sana tuwe katika serikali katika viti vya Mungu vya juu eh anasema kisha nikaona viti vya enzi Wakaketi juu yake nao wakapewa hukumu nami nikaona roho zao walio katwa vichwa kwa ajili ya wa Yesu Kristo kwa ajili ya neno na Mungu Hawa wasiomsujudu yule mnyama wala sanamu yake wala hawakuipokea ile chapa katika kipaji vya uso zao biblia nasema eh? Mstari wa mwisho mwisho pale. Anasema. Ina, mstari wa sama mwisho Wakatawala pamoja naye Hio miaka elfu. Hii mdana haza Kutawala. Akatawala labda. Eh, awamu moja. Ya pira kawa yuko mtaani. akiwa kapuku. Siniyo. Na sio wengu wanaopata mi na we hatuja pata. Na hatuwa pata kilaisi. Lakini kudangani. Lakini tunahakika. Wakutawala miaka elfu. Katika serikali ya Yesu Kristo. Hey, Naweze kana. Lepo hii mtu hakiamiwa tu. Apewe mkatapa kutawala maka umoja. Hapa duniani anaona mempata diri kupa. Pwede kwe. Lakini ula miaka umoja Yesu Kristo. Sasa kama hatu tegemei miaka umoja Yesu Kristo. Kwa nini watu mtu anapokufa wanamuombea sasa. Wanakuwa na mtegemea mungu wanini. Si, si huku duniani kukua kuna watosha. Kwa nini tuanze kumisindikiza na maombi Ambao halata maani. Yumi kinihita, nihende kuhubiri Kwenye msiba, niha kajofanya, nitaubiria wa, walio hai Nitaenda kwele kwele Nitaubiria nita walio hai Alie kushama liza, alihubiriwa siku na hea Alipwenda kwenye msiba wa mtu mingini Zami yake isha isha Bibi nasema, hakuna kumbu kumbu Na walio kufa Na haweza kabadisha chochoti yeah. yeah. Bibi nasema katika kitabu charuko mlangu wa kumina tisa, Na hata kwenye Mathayo 25 ni mistari maarufu hii Watu watu wanaosoma Biblia. Anasema kuna watu walipewa talanta. Walipewa vipawa. Walipewa sauti nzuri ya kumhimilia Mungu, walipewa uhai wa kupeleka injili, walipewa Biblia, walipewa kila kitu, walipewa wokovu. Iliozo ni talanta mishazifundisha. Eh? Mwingine akapata 5, mwingine 10, mwingine 1. Sasa mwingine anasema 5, 2 na moja kwa nategemea Yesu mifano hiyo siyo mtofauti tofauti kwa hiyo alikuwa anatofautufana ana, ana, kidogo lakini kwenye, kwenye ruka alikuwa ni, ni kumi kwa tano kwa moja yule wa 10 akaenda kazalisha tena nyingine 10 yule wa 5 akazalisha 5 wote hawa zao alikuwa mewapa viwango tofauti aliwasifu sawa sawa akisema bora mtuma mwema eh huyu wa 10 akasema nenda kata wale miji kumi eh maana ni kama Uyu unaona kasema mbinguni kama mkuu mkoa amepewa wilaya kumi zote azitawale peke yake ni kama mkoa mzima natoa mfano eh huyu mwingine kwa sababu afanye kazi kubwa na Mungu Uyu mwingine akapewa miji mitano eh haya mambo tunaiona kama nadharia lakini ni mambo ya kweli na sio kama ni kweli tu mbinguni yatatimia hata hapa hapa duniani E, Ustake mimi kwamba e, Mambo mema mazuri haya utakuwa mkristo uvugu uvugu legelelege, e, amba hatuacha kile otomotuki amengu keshoto na kacha nini alafu tage aje aku tenganze vizuri yapana na kama pakama ulivumbu, na zema mume kwa kini utakini atani ninge tamani ni nikiiri ungeni ame ni nene kibinadam, ninge tamani ni ame kwamba. Mungu anenda kukutendea bila hata kumtumikia. Lakini ajasema hivu. Nikisema hivu nitakua kama nabiwa uongo. Nime kudangalia na mistaki kudangalia. Kanuni ya mungu ni unago mtumikia ni hivu anago kupa. Eh, nisipu kwambia hivu nitakua mekudangalia na nitakumia mimi. Na sitaki ya mungu. Lazima nikwambia kweli. Hata kama nahisi ya watu waipeni. hivyo hivyo. hivu. Eh, undo kweli. Nani nitatafuta mistali mingi nikuundikia E, maisha yetu ni zaidi ya haya tunayona hapa dunia hee maisha marefu Numa ya haya tunayona Tene katika oje nyingine bwana Hata kwako wazu wazu Katika vitu ambave minatupaga shida Ni pale ambapo Hatuoni uwepo wa mungu katika maisha yetu Haja adhihirika. Na maisha wengi ya wakristo, mungu kwa kweli wa hadia katika maisha. Hata mimi mwenye hapa. Kuna vitu vinga bavo na mungu na mumba hapa ujithirishe ni kuone. Ni uone ufuzako hatika ili eneo. Je, unatoseba sasa bono unasema? Mimi sisemi, mimi nina kuambia, yani kinywa wa ni mungu mwenye wa na, na, na niambia. Kuna sema ambapo na tamani, lakini na tamani mungu ajithirishe zaidi kwangu, lakini labda utumishu wangu haujatosha kwake. Mtu akimtumikia bipli ya nasema mungu atajedhirisha kwa ke wazi, wazi. Mtu ne tukwa kwenye ufunuo, turudu, tukai uko kwenye ufunuo, ufunuo tatu, yishirini anasema yu. Tukwa kwenye ufunuo tatu kumina tisa, turudu Ufunuo tatu yishirini anasema. Um, yishirini, anasema yu. Anasema hivi. Sazama, nasimama Mlangoni, nabisha hodi nabisha Mtu akisikia sauti yangu Na ngufungua mlango Nitaingia kwake, nami nitakula kula pamoja nae, na yeye Pamoja nami Huku ni kuzihirika Yani mungu wana kuwepo, leo hii katika tika Mienendo ya Wakristo kristo Unauza ni kama mungu haonekani, onekani Unauza mungu hazimu, hini itasilo kwa mungu Watakua naonekana, kwa sofu We, we, we, we na mtu Anasema ukifungua mlango, kumfungulia mungu, nini, ni kumtubikia mungu, soma neno wa mungu, kwa katika utumisho, kuwa karibu na mungu. Ye, yeah. anaweza kaja kala pamoja na wewe, alafu usimuone, akawa yuko na anakula pamoja na wewe. Pana, manake mungu anathihirika kwa sababu, anakuja, anafungua mlango, unafungua mlango, anafungua mlango, anakula pamoja na sisi, tunakaa katika meza moja. Hmm. Kutikemea kwa atakuja takuja kama nalimuini na fulani ratu piniadama hapana. Zina kuja baraka zi, za mungu. zinakuja ulinzi wa mungu. Zina sauti ya mungu. Zina kuja maombi ya na kitu. Na vitu kama hivyo. Iwe ni katika kitabu cha ufunua. Tuende katika gano lakari. Mbile nasema katika kitabu cha kutoka. Kitabu cha kutoka jala na tatu. Sama utama kutoka Kutoka 33 14. Kutoka 33 Kutoka 33 Kutoka 34 Ata sema yu Kutoka 33 Uso wangu utakuenda Pamoja nawe Na, na nitakupa raha war 17 Bwana Musa nitafanya na neno hili rinena Kwa ana umepata neema melezangu zangu nami na kujua jina lako Naweza kichwa kidogo kinasema atajidhihirisha Yemani mtu ambaye mnajuana kwa majina huko ndo kudhihirika mtu mnafahamiana kwa majina. Ivi unajua unaweza kwa kujua mtu frani humjui jina lake lakini unamfahamu. Iyo hapo hakuna udhahiri. Hakuna udhihirisho hapo katikati. Na hii wewe msa nitatenda ulichokiomba na kwa sababu nakujua kwa majina. Yani sisi tuko dhahiri. Ninakula pamoja na wewe, tunafahamiana kwa majina. Je, nikuulize wewe mkwristo? Na mimi nijiulize. Jina lako linajuikana kwa <mulia> mbubu. Eh, tukumoja, Paulo, ima, ima tono mtume kumina tisa, alikuwa kwenye mbango wa leo, kuna watu walitaka kutoa pepo, lile pepo likaenda, likafanya nini? likawapiga wapiga, lika watuwa walikuwa naomba, alikuwa wanatoa pepo kwa jina la Paulo, toka kwa AG kwa jina la Paulo yule ambaye kwa Yesu yule ambaye Paulo anamuhubiri. Akauliza anasema Paulo ninamjua. Eh hey, Paulo ninamfahamu. Yesu pia anamfahamu. Ninyi mkiwa kina nani hamjurikani. Jamani tunatakiwa tujurikane na shetani, tujurikane na Mungu. Tujurikane kama rafiki wa Mungu. By the way, <coughs> kama <coughs> lazima tujurikane upande tulipo. Lazima kama kuna mgogoro Manake kuna mkogoro kati ya mungu na shetani. Kati ya giza na nuru. Kama kuna mkogoro razima ujulikane kwa tekote. Huku kwenye nuru ujulikane wewe ni mtoto wa nuru. Na huku kwenye giza ujurikane wewe ni adui wa giza. Watu wanataka asijurikane na mungu asijurikane hata na shetani. Hakuna. Hata, kwa fano ukiwa na marafiki. Ukiwa na marafiki. Ikatokea mzozo, mzozo sehem frani. Yure rafiki anatakiwa ajurikani kwamba ni rafiki yako lakini pia ajurikani na maadui kwamba yuko upande wako. Usi asiwe ajurikani vizuri. Shetani anatakiwa tujue. Anasema ninamjua Yesu vizuri namjua na Paulo. Mm. Lakini zaidi sana unatakiwa tujulikane na Mungu. Yeah. Amina. Amen. Uvuipo Paul. Bona amsemye taa mina melalala mmoja. Mm. Ubenasema katika kitabu cha mshirika kila wakati unafanya kazi kwa mazungumzo. Mazungumzo mstari mara kitu na sana. mstari sana. na anasema hivi? kama mstari vizuri toko ni mshingo au kudifunza na kuishi na sio kuishi ikuhudumie by the way neno la Mungu limetengenezwa lituhudumie sio kulijua tu hapana liwe dawa liwe tiba liwe ulinzi liwe baraka liwe chakula liwe ndio imeleletwa kwa ajili yetu liwe nuru ni tuongozi mwanzo 18 biblia nasema kuanzia mstari wa 17 bwana akanena Mungu huyo je Nimfiche msiche Ibrahimu Jambo ni fanyalo akiwa Ibrahim atakuwa taifa kuu hodari na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa kwa maana nimemjua huyu mjua huyu ya ja kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana wafanye wafanye haki na hukumu ili kwamba Bwana naye amtukuze Ibrahimu e eh, amtimizia Ibrahimu ahadi zake unaona no, kwamba Ibrahimu hadisa. By the way, Ibrahimu wakati uhana uzao. Alikuwa na mtoto tu wakukota ni. Nye ule uzao wa kimungu, unikuwa bado. Halikuja kuzariwa isaka kwenye mlangu wa shina mbili na kubuka. Tulipo soma hii kitako. Lakini mungu anasema, hakimuangaria, Ibrahimu anasema, hata uongoza vizuri uzawaki. Uyuni baba mbae, hata vizuri, hata ufundisha watoto njia, njia zimpedezazo mungu. Ha nima, sasa je, ni mfiche Ibrahimu kitu na jena Kufanya. Mungu anafungua siri zake kwa mwanadamu rafiki yake. Sehemu nyingine inasema alimjulisha Musa kwenye Zaburi alimjulisha Musa njia zake. Mungu akipendezwa na wewe, akiona ni mtukumu, ukiajiriwa uki, uki katika e, ka, katika serikali ya Mungu, atakuhusisha katika mipango yake. Ata Ataku atakufunulia ata, ata siri zake. leo hii nguwe ni kwambia ndugu yangu una nisikiliza, una na nisikiliza unateseka na minateseka kwa ni tunateseka duniani sio kidogo, unazo kwa unakula unashimu unafanya ni lakini kuna vitu vingi sana vimepungua katika mashako sio mapenzi ya mungu e, ni kwa sababu sema, e, ni kwa sababu bado mungu hajajitikilisha katika mashako kwa Ibrahimu, anasema pana Ibrahimu siwezi nikamficha kitu nate na kifanya mungu na kuombea mungu wa kitaa kufanya katika maisha kwa kujulisha Eh, kumtokea mtoto wako swala, labda nataka kumpeleka sehemu fulani, kumbe atazurika, anakuambia pana usimpeleke. mapema. Sio anauja kuambia baadaye, wow, "Ah usijempeleka kumbe ashaachaenda." Mungu anafi, anafunulia wanadamu wa unafiki zake. Urafiki wetu na Mungu ni nini? Ni? Mbali na uokovu ni utumishi wetu kwa Faida unayoeleta, by the way, hata mtoto uliyomzaa, asipokuwa ana utumishi kwako, hana faida kwako. Kabisa utatamana atasingekupenda. toto uliye mzaa mwenyewe. Kwa hili kabisa. Hukiani wetu wa Mungu ni utumishi wake. Ni utumishi wetu kwake. Twende katika. Kwa hiyo Mungu atajidhihirisha, atadhihirisha njia zake na siri zake, hutaenda katika giza, atakwambia mapema hapa na anafafanulia habari za alikuwa naenda kuipiga Sodoma mlango wa 19. Akasema hapana, na taenda kuipiga Dodoma Sodoma sio Dodoma samadi. Sodoma Sodoma kabla ya kumwambia Ibrahimu. Ibrahimu alipopata zile habari tu akajua ni na ndugu zangu wanaishi kule watu waacha Mungu wenzao yuko Rutu kule. Ikabidi kwa sababu zile siri zimetoka mapema so, Rutu wakapona Na rada naelewa. Je, Asinge kuwa nani? Asingekuwa amemfunulia hizi siri. Ibrahimu angeza kumwomba Rutu. Hapana. Mungu akikufunulia siri zake utawaombea watoto wako wapone ushoga. Wapone umalaya hey. Wapone Uchafu wa dunia huu na na, na na ujambazi Na, na ule hui watutu wawa Na damu wengi wa kristo tena Ni umajambazi ni, ni, ni vibaka Sio wawingini ni wakuetu hao hao Lakini mungu akitu funulia Tutatangulia kumuomba Kama alivu muomba Alivu akapona, rutu wakapona po, Hoja mwisho naomba niseme kitu kingina Mbacho kini kinyume nahidu, na hilo, Na hicho razuma nikiseme pia imetupasa kumtumikia Mungu saw sawa na maelekezo yake. Watu wengi anaweza "Okay, ili somo ni nzuri, kumbe ninapomtumikia Mungu, nina nitatambuliwa, nitakarishwa kwenye viti pamoja na wakoo, nitafanywa vyote." Akadhani atavipata, kumbe ata amepata kwa sababu hamtumikii Mungu. Yeye yeah, anadhani amtumikia Mungu. Leo hii yeah, inakwambia mm, zaidi ya wakristo, zaidi ya nusu wa kristo wanadhani wanamtumikia Mungu, kumbe yamkini wanamtokia na shetani. Kwa sababu hawajui maelekezo ya Mungu. Na, na unadhani ni nero kumu nimeongea kika macho siyo chaka waida. Wanadhani wanamtumkia. Leo hii, ukiamungo kafika maeneo ya hapo magomeni. Magomeni, utakuta kuna kerele zimepaa hewani, wanamuendia mungu, njimbo za ajabu ajabu jabu. Nenda mungu utakuta mivavu, ingofu hacha kwa jabu. Wako wengine wana, wanaenda kukonyesha miriawa pari pari kwenye kanisa. Hei, nato sii morning glory. Uyo mtu miaka ishirini kwenye ukristo wake, hajawahi hata kushika biblia akampelekea mtu injili ambayo ndo maelekezo ya Mungu. Kuna kitu kinaitwa agizo kula Mungu, the great commission. Kati Mungu anasema endeneni ulimwenguni kote mkaniimbia, hapana, anasema endeneni ulimwenguni kote mkawahubiri watu injili. Kwa hiyo we, wewe uko hapa unajifurahisha, unaonyesha kipaji chako, unamwimbia Mungu, unadhani wamimbia Mungu na njiiimbia, wewe unaaibia kipaji chako, unaimbia sifa zako, una hapana. Lazima tufanye kazi sawa sawa katika kitabu. Kwa hiyo utumishi wetu kweli utatuhuru. karibu na Mungu, uta, Mungu atatusifu, atatutetea, atufanya nini? Lakini lazima tujue kumtumikia Mungu ilivyo sawa sawa. Utajuaje kanuni moja? Soma mwanzo, soma kutoka Maliza bipia yote mpaka u, mpaka ufunuo. Ingia katika kanisa hili kama hili ambapo wanahubiri injili ukajua kweli. Usiangalie kama wanakubali au hawakubali hapana. Angalia je, nafsi yako inekubali hayakubali basi. Usiangalie wanayekubali wangapi. Ukisubiri wanaoikubali kwa wengi kutafanikiwa. Kweli au si? Biblia inasema katika kitabu cha Warumi mlango ule wa 10 mstari pia unaugusa gusa mara kadhaa. Uh. Warumi kumi Emtu angalie kundi la watu, ama ni Waisraeli. Leo hii watu wanadhania Waisraeli ni taifa la Mungu, niacha Mungu ni nini? Bwana ni mahdhoiza wa Mungu akubwa. Anayewasema ni ni ni ni ni Mwisraeli wenzao katika katika kwa kwa jinsi ya yana saba eh kwa jinsi ya damu ni Paulo mwenyewe anasema mstari wa 2 wa Warumi 10 nimesema kitabu gani eh Paulo anasema habari za Wayahudi akiongea na Warumi watu wa mataifa wa Kristo walioamamini Mungu akiwa kule Roma mstari wa 10 anasema mlango wa 10 mstari wa 2 Warumi 10 2 anasema hivi kwa maana na washuhudia kwamba Wana juhudi kwa ajili ya mungu Hawa juhudi ndo kutenda kazu Mtu mwenye juhudi na msaya hey. Lakini si katika marifa Yani wana juhudi kweri wanafanya vitu vingi Lakini ni kinyume na marifa ya mungu Hawa kusawa sawa na mungu Misari wa tatu anasema hivi Kwa maana wakiwa hawaijui haki ya mungu Hawa likuwa gizani wa mungu anachataka hey. Na wakitaka kuisibitisha haki yao wenyewe Hawa ni watu mbo wanataka kusibitisha miri yao na vipaji vyao wakiwa na imba kanisani. Mm. Eh, Hawa kwa Mungu, wako kwenye lakini wanathibitisha uwema wao, haki yao, kipaji chao, anajua muziki anajua kucheza kinanda ngazi Eh, ngazi zote anaziweza. Eh, kujitia chini ya haki ya Mungu. Hao watu hawawezi wakapata chochote kwa Mungu sababu wanajuhudi, wana kazi, wana bidii, wanafanya nini? Lakini wako kinyume na marifa ya Mungu, hawawasomi Biblia. Jamaa naomba Ni ni ni Nisi jiteteo maneno na mungu ni aseme kama halifu Mnivuuzu Amina Mbriye nasema Unangu kasema M, M, Tuende kwenye kitabu cha Matayo Matayo 7.22 Hapa napo uwa na baubiri katha <laughs> Tuisha fika huko tulishai ubiri Matayo 7 Oyo, Tukenda kule tunenda Kuvuna matunda ya kazi uwefanya huko nyuma Anasema Matendo 7:22 na 23 anasema hivi Wengi wataniambia siku ile Bwana Bwana hatukufanya unabii kwa jina lako. Hao walikuwa kazi kwa Yesu kulingana na atilizao. Tulifanya unabii kwa jina lako. Na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina kufanya miujiza mingi. Ndipo nitawaambia zahiri sikuajua nini Kame mondokeni kwangu nini mtendao maafu Hawa Kwa salawa kubwa hawakuwahi kuopoka Na ukisha shino kuokolewa na yesu Mewo tutukami ufanya havita popote Kwa sababu huna na fasi Huna kiti. Huna Ni kama ujafugua na account Kwenye benki ya hafu unataka kudai helaku Huna account Lakini wanafanya kazi za yesu Je kwenye ni kulize hao wa Kristo au wa Kristo ambao wanadhani wanatoa pepo wanafanya miujiza ni wachache ni wengi, wengi. ni wengi kuna makanisa yanajilika makanisa ya kirokole yote yamejengwa juu ya hiki kitu kutoa pepo kufanya miujiza kufanya kufufuo yote yote biblia inasema hawa watu wote kabisa kama pembeni wanadhani wanajuhudi wanafanya hawa hawana tofauti na wayahudi Waliokuwa kuwa na ma, wana, wana juhudi kwa mungu lakini kinyume na maalifa ya mungu. Na mpaka Paulo anaria na tamania wa wow, okolewe. Emu ni, ni, ni katika kitabu cha, cha cha Yeremia. Yeremia 721. Mfano wake, kuna watu walikuwa namtolea mungu sadaka. Yeremia 721 anasema hivi. Buwana wa majeshi mungu wa Israel asema hivi. tieni sadaka zenu, za kuteketezewa pamoja na dhabihu zenu mkali nyama mungu anasema hizo sadaka na vyote mlango au naletea nenda kafichanganye mvivile msingiletee mkavi nyama kabisa Maana siku sema na baba zenu wala siku amuru kwa habari za sadaka za kuteketezwa na dhabihu Siku ile nilipo hatua katika nchi wa misiri. Misali wa Lakini nali amuru neno hili nikisema. Sikirizeni sauti yangu na nitakuwa mungu wenu na mtakuwa watu wangu. Mukaende katika njia ile yote nili amuru mpate kufanikiwa. Lakini wawakusiki.